і Макс відчув, як тверезі сповнюється такою ж незрозумілою високістю й урочистістю. Господи, у яку ж руїну вона перетворилася? Чолов'яга поглянув на паралізовану стару і знову уявив те колишнє вродливе дівчисько. Ту давню здавалося міфічно звабливу жінку. Така? Могла цікавити і цікавила багатьох, а якби хотіла, то могла б рухати не лише чоловіками, а горами. Очевидно, що навколо Клавдії Ограм'як таки було зав'язано багато різних подій, і це віднедавна стало другою болючою проблемою Макса. Минуло паралізована, і не хотіло просто так лежати поряд із немічним тілом. Ті тривожні події виривалися із нашарувань колишніх років і вперто нагадували про себе. Одначе Максим не міг втямити жодного зв'язку між клаптями інформації, якою він володів. Лише здогадувався, що зіставити і проаналізувати її до снаги комусь іншому. І ось ті інші заявили про себе. Вони вже вийшли на арену і хочуть знати все. Від початку і до кінця. «Максиме Анатовійовичу!» Бабин голос вирвав його із полону думок хе хе старий далі знущалася. Що? Макс витер ганчіркою шибу відкритого вікна і поглянув на підвіконник. Здався йому підозріло чистим. І це смаля стривожило. В цьому царстві бруду лише підвіконня було чистим. Чому б це? «А ти міг би мене хоч раз у житті назвати Клавдією Миронівною?» – несподівано запитала баба. «Я? Навіщо?» Широко розплющеними очима подивився на хвору. «Знаєш, Максе?» – мовила й задумалася. Не могла бачити обличчя свого співрозмовника, яке витяглося від неймовірного здивування. Я стара немічна жінка, і вже нічого не чекаю, крім дрібки поваги до себе. Якби ти знав, як мене любили колись. Можна здогадатися, буркнув чолов'яга біля вікна. Я бачив ваше фото. О, що то були за часи. Навколо мене готові були повзати на колінах. А тепер стара колода, жовчне створіння, люте на всіх і на себе. А якби мене хтось хоч раз назвав Клавдією Миронівною, особливо ти, то що було б? То я могла б уже й померти. Впівголоса, але вразно, сама собі дивуючись, Промовила стара. Так, Максиме, я вже могла б спокійно, приспокійно померти. Не мучити ні вас, ні себе. Оце тільки й того? знічено перепитав Максим. Так, Максе, тільки й того. Дрібку поваги. Уявляєш, не клавка, не старе одоробло. А Клавдія Миронівна. Чуєш, як звучить? Солідно, поважно. Я прожила довге розкішне життя. А так мене називали тільки чиновники. Ще й добавляли товаришко. Тьфу, був дурі нещасні. Ти якби ти мене отак щоб Клавдія Миронівна. То, я думаю, уже б моє серце не витримало. Уже б розірвалося, і все. І гаплик. Бо я ж уже Макса теж хочу тієї смерті. А вона, клята суча, ще не йде і не йде по мене. А скринька вирвалася у смаля. Відразу вкусився за язик, бо в баби вже видно мізки запліснявіли остаточно. Не вистачало тільки, щоб вона від своїх дурних переживань узяла і справді врізала дуба. Х, скринька! Чи то зітхнула, чи то простогнала стара. Кому вона тепер потрібна? Мені потрібна. Клавдія Миронівна. Пробилькотав Макс і, незважаючи на свою давню огиду, підступив до немічної. «Що? Ти назвав мене Клавдією Миронівною?» «Не хочу вірити». «Ні, в мене вже галюцинації».